پیاد ولرای د اقراء اسلامیک اسټ مرکز د قصہ خانه بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان الحمدلله نحمدو و نستعينو و نستغفرو انا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له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 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ده الله سبحانه وتعالى ده معرفت عود بيجنغري ده فارا الله دې د و دروړي دي بشمارا چې هغه منګه په پرېلم یا په بیان کې دی. دا یې هاتنه شو کولای دمر ډېر دي اوباز مونږ د الله رب العالمین طریقه دادا چې هغه استدلال هميشه چې کې استدلال ناوي استدلال بالمشهورات کوي مشهور مشهور شي نه مونږ ته دې جدا شعر او دا ور دادل یا داده دا دا دا دا د دې لپاره چې څوک دا اوزرونه کوي چې الله دا ډېرې جوړې او باریکې خبرې به پدې موږ نه پویډلو نو موږ ارت څنګه پیјанدلایو الله په دا خبرې کې ځان ته دیو وره له کې اسمان ته وره زمکه ته وره شپې ته وره ورځ دا شي خبره راایل وی نه چې دا مشهور درېلی مشهور واضح چې هرڅو به کوي نو یو دا دلیلو د الله نه چې دې درېلې ته موږ محتاجایي آغاز من نافس ده نافسو رسر سر والا ترخ پوری دا ټول بدن دغه چې الله سبحانه و تعالی دا کوم ترکیب ورکړی دی په کومه طریقې جوړ کړی دی سمرا یو کمال به سمرا چولې دی بل جمال به چولې دی کمال او جمال دواړه زینت الله فرمایي الله عزاد چې تاسو د سورۃ نذر کله او او فاحسن صورکم کښېسته شکل له درک ده انسان کښېسته شکل له پتور مخلوقاتو کې لقد خلقنا ق في انسانه التقويم قویم انسان الله خسته قامت ورک ت قووي مدر س د مع به س جوې کووه مای کووي مت قووي من بربرلو دا معه کول چې پتر وغیره دا دا د سری اوله ظې انت قامت الله انسان تورک د سر نوله ترخپفرې د كم ترتيب چې الله ورکه د که داسوو بدله یود چې وي چې یکه الله دا ش په بلانكي کې ک لګول نه خبره. نوکه پاغه باندې تاسو سوچو کی هغه با انتهائی غلطه خبره ای لکه بعضی مثالونه دا غیزه تاسو ته د الله په توفیق باندې ندیمه طالب او اسمع چلهکه من دان په کمځه کې لگا ولای دې کم ترتیبي ول ور کړی دې ندا به اینه د حکمت لایق دې او پاندقه کی کمال له او دا علم خبره د او د ګټه کی منفعت او جمال دواړه دې منفعت او جمال دواړه پای کې الله الله تعالی فرمایي تاسو ما کي استقامت کې پیدا کړې تصوركم شکلين دارك تاسول الله فا احسنا صوركم کي استشكل الله کي ښه شکلين دارك دفاع رب العالمين تاسره دارك اے بندگان او دا اينه برطواله د دې دوجنه یو حدیث یو واکا حدیث زادې نبي صلی الله عليه وسلم یو سره ولید او چې هغه یوالک یا سړی واو ا په دې مکه څه پیړ ورکولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې مو او په مکه باندې د دین نبی صلی الله علیه وسلم نه اور کړي چې مخ باندې چې ان الله خلق آدم علی صورتېه الله رب العالمین همدلې سلام پیدا کړې د په صورت خپل باندې اره صورتې کې دونه ان دیو معنا دا چې د صورت ادم دادم علیہ دا ادم علی السلام په خپل صورت باندې پیدا دی د ابتدانا تر انتها پورې په حالت باندې او عام انسانان چې پیدا کیږي نه غل اوله یو شانه به ځوانیږي به بللنګي بډا کیږي به بللنګي دمه ماندی چې ما تقبل ظاهره کار کیږي اگر کوم باز علماء رات کړي دا غدا د چا صورت دی چې زمید الله تعالی جوړې ده ان الله خلق ادم علی صورت الرحمن لکه بل کمدار أغری دی داګه پسند کیږي اگر کوم مقاله لګونتي پیجی سے پائی کتاب لکلے دے داگی نم دے عقیدتو اہل الایمان فی اننا اللہ عز و جل خلق آدم علی صورت الرحمن پائی کی بازت ریل جمع نو دی انسان الله عز و جل دیر خیست شکل پا دی وجہ ورکڑے دے چی داد تشبه بالالہ دا داد پلاسپو تعبیر میں دیتا وقت تشبه بالالہ او سوره د سوره الرحمن دنه که تاسو سوال وکئ چې الله خداشي فرمایي چې لیسا ک میثلیه شیءن د الله پشانته هیڅ نشتا نو موږ یو چې دا حدیثه م حق ده او د قران د آیات م حق ده د دواړو کې منافات نشتا ول الحمدلله د آیات معنا دا دی ته الله پشانته هیڅوک نشي کېدلی او نشوي دیونه بشي دا خو صحیح خبره ده او د حدیث مطلب دا, دا, دا, دا, دا دی چې د انسان د دې صورت مشابهت د د الله سره په نمون کې مشابه د مشابهت تسم کې مشابه د او حقيتې مشابه نششته د د تشابهه اسمي و لکه سنګه الله په صورتت قبان پیدا کړه د د الله صبحانهطله مخته يبقى وجه ربي قجلال وام كل شي حال الله وجهه د الله بز مخ نه سنګه چې دغ د شان س ک د خکله مخ الله او انسان مخمشته الله عز وجل چه ذات لري وذلك في ذات الاله وايه ش لا بز ذات لا پرسمالي انسانم ذات لري تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك الانسان نفسه سمشت الله رب العالمين النفس سمشت الانسان دل سندي بل يدها مبسوطه ثاني الله رب العالمين دل سندي او فیضع فیها قدمه الله عز وجل بخل قدم کیدی په جهنم باندې فوراً داخریت باندې فینذوی بعضها الى بعضا جهنم بدشرطول شی د الله د قدم د غټوالي او د دیواله د عظمت د وجهنه انسانم قدم لري او الله ایم لري داغه الله عز لري انسان راده عدل لري ان الله محبت لري انسان محبت لري الله کراهیت لري انسان کراهیت لري الله بغض لري انسان بغض لري الله مدح کو کئی بندگان دے ذمے صفات ہو کہ انسان مدح کو کئی زدا کو کم جتا صفات ہو زما اس ری پنا پاس کدا ليس شيخ شخص احب اليه المدحه من الله المدحه من الله الله, الله رب عزت مدح ویدہ طول ہم چنا زدا فخدا انسان کو کئی نہ اللہ رب العالمین کو کئی جمال و انسان لم الله حسن جمال ورکڑے الله علیم دے انسان علم دے الله قادر دے انسان تن قادر وی لکئیږي الله سبحانه و تعالی اغا خبیر دے بصیر دے انسان ته بصیر و سمیع وی لکئیږي فجعلناه سمیعاً بصيرا انسان رؤوف و رحیم دے الله رؤوف و رحیم دے خدا خبر په ذهن کې غلط اشیاء تر انو دا تشابه اسمی دے صرف او الله مخش دے اخور دی لید او ډیر غټ دے چې بندگان دا یې تصور نشي کولای او کاران درا خاریکی لا احرقت صبحات وجهه من انته الیه بصره من خلق الله طول مخلوق به وسه زی از موږ په ما په را باندې شب په کې نشتا او الله مخداسته ده د الله له سونه چی دی اوس موږ نه موږ دا وړ وړ له سونه دي چله ځان نسم په کې کی او د الله له سونه دونا ور دي جَ وَالارْضَ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ وَاسْمُهُ بَطَلَ عَزَّ وَجَلَّ تَوكِيدُ بَدَلاشْكِ أَوْدَاءَ اسْمُكَ بِي بَدَلاشْكِ بَلْ كِلَ الْحَدِيثِ كِذَا رَغِلِي يَهْوُدِي لَا غَيَاً بَلْ قَاسِم تَعَالَى خَبَرَنَا ذَر الله شَدَّ اللهَ دَ قِيَامَتْ وَرُضَّ بَنِي بَدِشْ وَكِ إِنَّ اللهَ اسمانا بيا غوت بني چتكي على اسبع دا غوت دا ازمكي دا بلا غوت بني بوچتكي والجبال والشجر والذواب على اسبع غرنا حيوانات اوني دا ببل غوت وصرع على اصبع لندزم کی چکم د نمک زمکی هغه په بلغه ته باندې الله وشت کی و سایر الخلائق على اصبع ودن ټول مخلوقات چکم دی په اسمان بي او د زمکی په مابین کی او یدا په بلغه ته چر الله تعالی کی او به الملك ان ملک الارض زبر شایم اربع شان سوشه بش بزن توی او غیر مشرف بزن توی او فلان او فلان دک سی بزن توی لغه شوشه جبارین متکبرین فالفالي يقولون الذليل برب العالمين تولى سوق بسر نشوش تولى وعنت الوجوه للحي القيوم طول مخونة بأغا جندزات تا شهر قيوم دي أغا تب الظليل يو داس خوار باو تولى ولو تلا اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم سرون بطولة تتكولي برب قتل نشي الله رب العالمين لا لاسون الدون غدي قدم دمر بي ده جهنم شده الله تول مخلوق نرغت مخلوق پیدا کرده د دې ما ده او د جهنم ته په ټوله انسانو راځوي لشي لیکن به هم ته نه مړیږي هل می مزید الله بہت وجماز سوادت دکوله کړه دا نو قدم به خپل کی دي د الله د قدم د غټوالې د وجنا د هغه د عظمت د وجنا د جهنم په سترا رامات شرس لکه یوړکه جسم چوي او هغه باندې په څه کوي شي کیدا نه یخلد سره چیږي په یغه به خبره باندې غلی رچیتی نو د جهنم خله دا دی راغتا ده چې لاسمه ونوسم کې به کورمان چې هم پکې زیږي لکه د الله د قدم د وژنه ين زوي بعضها الی بعض قدم د وژنه ين زوي بعضها الی بعض د دې د وژنه د دې حدیث کې چې څوک تعویل کوي کنه د وژنه د قدم نه مراد د الله مخلوق د قدمه هو دا ډیر غلط تعویل دی دا د الله عزمدې پیغام دی لې دا هرڅه دا, دا تعویلات کې چې د خالق په عظمت باندې غوښنه لري کړه الله رب العالمین دی دی ما مقصد دا به نه و چې انسان ل الله پاک ولی دا دونه کمال او جمال ورکوړي د زکه د تشبوه د یو نوع مشابهت دی د الله سره چې دا د نور مخلوقات نشته دا د انسان دی د دې د دنیا د آخرت مشکلات الله د انسان په سره جوړولې دي دې ځمړګر ځواله د عالم خلیفہ په دنیا کې په دې عالم کې الله انسان جوړ کړی دی ته به الله خلیفه داغه د حکم جاری کوون کې او عمل کوون کې وتی انسان غیر له لا ځمړۍ نه دا ور کړې اسمان له دا نه دا ور کړې دې ټکو ته و ګوري زمکله له دا ځمړۍ د دریا بونه سونه لیدې غیر له دا نه دا ور کړې دی الله خلیفګان غني دی غیر ته ویل تاسو به کوم څنګه مخا کړه ان عرضنا الامانه على السماوات و الارض يرفضونها استاذان دي کې باز بل څه نه معنی کوي اصلی معنی دي کې دا دا الله اسمان او زمي کې تاغورونه ته ویل چې د مونږه او داسې وروجا او و او توحید و عبادت کوي ناګر سبرهک الله او جنت به درځار کړي مزيد لذتونه کندنه بل ته عجیب حلاوتونه بل له درځې کې دا په گاوند ته به وځي الله کوم نه دي چرته مخالفه توشي نه چل بي او جهنم باندې زي نه ايتوب وي چې الله پاک کوم دې شنو شګوال منګه م مکلف کاه اسې په یو شی باندې مو کا مکلف کاوه مې امتحان کې ما چا امتحان کې ما چا وا زکاتې ستعذاب یې څخه دی الله ني ويرې دل په دې لویز مې نظم کغورونه مې يراله هبت کراګه د شنه چې د الله امانت ده او په دې کې نه چرتې نقصان نشي غلط نشي غلط کاه نشو نو د بیر خوف د وجه نه الله ول اختیار ورکړونه په اختیار کې هغه ويرې چې الله مون مرایې راوا مون ماید ايب تلا مرایې راوا انسان څابه یو امتحان درځوم یو امانت در هغه سره کی جنت کوم خلاف پټوشي نه سو وره دا به قبول کلام دي دا انسان الله رب عزت به بیان دی چې د کی یو ظلم دی او جهل دی ظالم انه کان ظلم من جهل انسان ما دا غاره دا انسان څه دا د کی د ظلم او د جهل ما دا پرته په انسان کې د ظلم او د جهل ما دی د وجنه دا جرأت علی الله ما دا په دکی په الله جه تو کورنده قران په مانازان په یا کوي انه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها انكار قدامنه شباروله واشفقنه من هدا دین ویری د دغه غوري که یو مارګر تنگی دي خبر تاغه هغه شاء الله را پسه ديش نو الله عز وجل اسمانه و چې مونږ نشو برداشت الله زکه چې مونږ ستاد انسان سنت د پیښو نه لیسته قبول کړه او به مخالفت هم داکیله دې امانته قبول کو به مخالفت هم کې الله دا بلایت کې دشي فرمایولې دی لو ان سننا هذا القران الله فرمایي ک دا قران ما چا ترا لګلې وای دا تاسو ک باندې چې کم نازل شوی دی والا جبن غربانه الله را لګې او هغه دشي مکلف کړي ویل ک تاسو لرايته خاشع تابع دې دله ورکه بډیره خشوع وي او متذ الله خاشعا متصدعا دبچو دلوي من خشية الله رب العالمين دير دوجنا وتلك الامثال نضربها للناس يتفكرون الله يتفكرون دمسين الله زوي دفكر دبار بيان تاسبيك فكر وكاي نميچ بيگي فكر وكو ديكي الله من له تنبيه راكي على قسقل على قسوه قلب ابن ادم الله تنبيه كي جستونون سخد دي غون نمستازون سخشوي دي خلکو داغيزون نرم اوستازون كي دي راسختي دا اظذ mga salaf uch yagi bad Allah azza wa jalla nadagh shani ridal ladag da guruno Imam Ahmad weelo we mana ban keda da Allah yardoono na galibashidono rabana deresh che akhaf an aqli qad zahab zay rig ma chaqal milad da khul dimagh ban rig ma cha darana khatam ne sh jar ta da der عاق د الله یاره بدون غلی بشوی چې خو یې بیکار پره او و پاسې دی به نشو د ډېر خوف دوا دا د از مصلفه کې د واقعات راغلی دی لو انظرنا هذا القران على جبل لن رایتو خاشعا متصدعا صورتنا د ای جوشنو لیکن دی زمانه کې زمونږ استاد سو پڑھونکي دا کمزوریه کډې راځي ته دا مقصد تر اعظم الله عزوجلدا انسان چې کیسته پیدا کړی دی یوو جذاداته د دمشابهت د رب العالمین سره د پدې ظاهری بازي صفاتو کې او دغه هغه کسې مې واقعا چې انسان تلا داکم جسم چې ورخړې پدې کې ډېر جمال او کمال لے۔ مفسرین وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن التقوییم کې یو سړیو قسمه کړو. په پریکړې دی ویلو چې اګه دې زما کته چرتا د 10 وګمینو کې ستنینه ته دی دا طلاق ومتعلق چولې علماء ته پوسنه وکړې شو نباځ جواب ورکړي داخه دا طلاق راځي که په کومه خو کېسته ده هغه مشبابه د عامو محاسینو جمالاتو خلک هغه مشابه کې پېش کېداس پلان کې د سبوږمې پښانت ده پلان کې زنانه د سبوږمې پښانت ده مشبابه د اني کې حسن دل. امام محمد رحمت الله علیه چو چې دا لغت کېر ماهرو نږدې نوې تاسو وشو هغه دا آیت پېش کوه چنا دا خدانه تلاقیږي انسان د نورو مخلوقاته الله یې ستپي دا, في دا, دا, دا او دا ته ولس چې لقد خلقنا الانسان په احسنه تقويم د انسان قد وقامت د ترتیب لري چې ستدي محمد رسول الله ل الله دې حسن ور کړو چې هغه د نر نم زيتو غد سپغمن نم زيتو او د استور نم او د هر شنو ډیر حسن الله علیه وله رسول الله صلی الله علیه و سلم د نور نه کان بندگان او صالحین الله او مجموعی د هغه ټول انسان کې ستدي د نور مخلوقاته نه دا مقصد باندې او چې انسان لجلا کوم خلقت ورکړی دی کوم شکلی ورکړی دی عجیب شکل دی. خدا انسان دیر عجیب ځموار مقرار کړی دا خبره هم کوله غواړم ته په ورکه کوم انسان ډیر ځموار د اسمان په سر باندې ځموارې نشتا د زمکه په سر نشتا د غرونو د دریاګونو او سری څېړسد الله تعالی د انسان سره څنګه استفادې ورو بدنم سره الله کار دی د دې دوځنه ټول قران منتره دی دا د کتاب کې ځای ول انسان انسان دا وک او دا وک ايا يوهناسو اي خلقو ورده سي وکي الله مون سره کار دی مون بندگان سره اسمان به جهنم ته نزي زمکه به نزي غرونه به نزي دریابونه به نزي د انسانانو بل لا ورډ کوي ا د دې څه کار دی هغه کې دی چې الله شنه تعادت پیدائش لګوانتي معمولی الله مونږ نه لږ څه غواړي لګ معمولی رب العالمین چې په مونږ کې پیدائش شي الله زونه به انتهایی غیرتی دی ما من احد اغير من الله یو تنشت تن چې الله نه زیات غلتی وي الله ډېر غلتی دی چې مونږ لږ الله تعالی دېوالې وک دنیا کې بدل لاټې او پاکت کې مراتب یې به جنته اغم از یو اغل لذت نا و مخند نا چی د چاستر غنوی دی او غونو ندی اوری دی او د چا فسره کې ندی تیر شوی او نعمتن الله ته ارک دی فب ایالا ربکما تو کذبن الله وتعال کوم نعمت زمانہ منای دنیا من در درک او اخرت من درک او د جنت باندې الله څنګه د انسانانو له پیدا کړی دی د الله سبحانه وتعالى کو خلقونو سکا کو د شانه تزرت نشتا نو زده ملائکه پیدا کړی مونږ پیدا کړی دی خو بشړ الطاعه بشرت الإيمان بالله عز وجل من اسواڑی ایمان واڑی الله رب العالمين فرمائی دی کنا ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعاها وهو مؤمن دا من واڑی دا اخرت ارادہ او دا وی دا پر وسعى لها سعاها وهو مؤمن أو ایمان اللہ بن سیرا ورل چتا کہ موجود دے او کوم شش کیند اخرت د پاره چې دغه نعمتونه الله عزوجل موږ لراي کی الله بي در بي در کوي فولائک کا کان سعیهم مشکورا د دې عمل به الله تقبل لې چې په دې دري شرطونه عمل کوي دې خبر دم پی نه ده توجه نو سراشه الله الله عزوجل دې انسان لا څومره کمالات ورکوړي دې په بدن کې د دې کمالاتو د فکر وکه الله پی بیا معلوم کاو چې الله ما سسونه آسان کړی دي څومره فضل یې کړی دي څومره مهرباني او د الله څومره پهیا ذات ده د دې علم او حکمت ته حیرانی دي لې الله ما پرمای په فین پښکمسان ته وره نو لا اول دې سرته موږ الله شو د هغه زینت تراونی سده اندامونه اواشه لګلګ معلومات او باج باجې سده راوېنا الله عزوجل انسان د دې رزق ورکی دوره چوپری د مهدی تعالیش څنګه تر کیسه سي د ارسته ته راویاو ان شاء الله تعالی که تاسو څنګه ایدلئ نو څنګه یې ونه وتا کنه نو مهدی تعالیشي دا غینه قسمه قسم رزقونه الله په جوړ کی د هر اندام د پاره جدا مستقیل رزق دا غینه الله پیدا کوي د هر اندام دا اغینا او بو پیدا کیگی ار اندامت اغوار کولی کیگی دا اغینا خوراکون پیدا کیگی گی غزاگان پیدا کیگی دا دماغ بیل رزق دا اغفری اغیت او رزق ملاوی گی دا ستر بوشده جدا رزق دا اغیت پارماء مالح ترویه بو پکار دی ترویه اغد دا, دا رزق نا ترویه بو جوری گستر گو تزید دا اغوگون دا پارماء مررن ترخیو په پکار دي هغه د دې رزق نه جوړيږي او دقه وخت ولري بل ځته نسی وخت دي فغو ک الله عزوجل ترخیو په پیدا کړی آی جو بشته دنه ترخی دي پګي دارانګه خلکه دنه وبو پکار دي او چې نه پکار دا او داوود پر ما ان حلوون پکار دي خوګيوبو په کې دی دي الله عزوجل د دې رزق نه خوګيوبو جوړي کې په خلکه د الله له خوګي دي الله چواله نه وله چواله ولیکدا الله وا نشین و دورې به به نور کوله د شهبلګه زهره الله دې کی حلاوت دې له کې شولای نمءن حلو تجوش ندلته بل درې څلورم که سم وبو پکارد ماءن متعفن متعفن وبو پکارد چې بد بویا شي غونتی او چې قړی ځندوبوي هغه دې دن نه پکاردې د دې هر یو بیل چ الله عزوجل داء بو دي تولی ولي ور نقل کوي داریو بل جدا جدا حکمت ندیو رزق نه ګوره د یو ډوډې نه الله عزوجل دا پیدا کوي بار دارسونه بوجرهونه بیر رزق واره د خېټه بیر رزق دی د کلمو بیر رزق دی د اډوکو بیر رزق دی د اختو بیر رزق دی ار یو الله عزوجل دا یو ډوډې نه دارس کور کوي موږ یو رزق خو اول لاره دینه مختلف ارزاب جوړ کړي نو تاسو اوس د دې اته معنا الله فرمایي وهو خير الرزاقين الله غره دې د رزق ورکون کونه دلته تاسو معنا کوي نور مخلوق مریزق ورکون کې دي ظاهره کې سر بازار نه راوړي او الله دا رزق انسان لپاره پیدا کوي خلک دې سم معنا کوي دته وايي کنه الله ته خير الرزاقين ولی وايي د انسان نه د رزق وي غره دې انسان مریزق ورکون کې د الله نه او انسان وي سر د بازار نه راوړن کې دي او الله پیدا کوم کې دي رزق خير الرزاقين مونږ ویو نه دا نه که سم د خیر رازیقین معنی دا دا انسان ترازیق ولې کیږي په دې معنی چې دا صرف تجارت کې اون کې غټون کې دی د بازار نه فقتر وړي په پیسو باندې فقتر وړي او ترنکل کوي نکل زموږ رزق ور کول خزیو بشول په سونه درجه بچوله په دې درجه کې دی ګانا د بازار نه شی را وړو او کول کېدو بس دغه زموږ رزق ور کول لی. دي لیکن الله دا رزق د زموږ کې نه پیدا کوي او به د هغه تربيت کې په هغه طریقو سم چې د الله خو انسان په ارا وړي اوړي کې او به دی قوت ولارم ولي او مطابق د رسونه د دیو د حال مطابق الله رب العالمین ولا ورکي دا انسان جی دا زکله او خوري او د نه دی مهدی ته ورسې هر اندام بیل و هر اندام بیل رزق واړي الله عز وجل دغه یو رزق نه مختلف رسونه پیدا کوي او هر اندام ته ورکوي دماغ به رزق واړي سترګې نه وخت الله شنو رغونه نکونه د هر یو بیل بیل ذکره او د یو ځانه پیدا کی دي ته خیره راځی کینوای چې دا د چپ لارم نشي کولای نه دا تران کولې شي او نه د انسان خپل کولې شي چې د امياد څخه خلا ده هدا خپلم نه خلا ده د درګونو سره خلا ده کار نشي کولای او د الله سبحانه تعالی حکمت ته وګوره د رزق چې د مدینه ورقی حرم دانته نبی مقدار په خاص مقدار باندې ورقی تقسیم کی تقسیم عدل د انسان تقسیم کې حیران ځانته سمره ضرورت یې غوړول غي ولیکره دا رزق چرته به ترتیب اتللې د اندامونو تا دا رزق د انسان د کټنه به ترتیب اتللې به ترتیب نو یې سر تر ته ډیر څه نه کنه سر بغټه ځنه راټهلې چې به څلاب دي جوړې ځله اذنور له بدن باندې پاتې کېدلې د څه ده کنه که دا رزق د میادینه چرته دی لږ تر څه تطبیق دی ولږ به پیړې دی پیړې د بدن باندې ټپ پاتې که چرتا کتا خیده تر تا پر د اخیته بداشه ګټیدل بالکل سره په پښې دي نه بدن به کمزوره ګورایو کخ پی پر سېدلې به بسړي چره تل نه شولې پاوې باندې الله هر اندام ته په ترتیب باندې د څوک ورقي داری زکا د دې مدینه څوک خې دې هر اندام ته ها ززم الله خیږي اغز مون الله ربا چه ممتید دی امر کرده چې اعبدو ربکم دخبر ربن لگی وکی ذکر سونی دل پیدا کردی اللذی جعل لکم الارض فراشا و السماع بنا وانزل من السماع ما ان فاخر جبیه من السمارات رز کر لکم زدی اللہ اس عبادت پکار دیکن ندی پکار دسی سات منصر دائن عامات کردی دا دقی خبر حکمت دطویه ما نور بلا خبر باینو با چه دغه غونکه الله عزوجل د تاریخ وبوولې پیدا کې دایې حکمت دا ده چې دا خپل دا داغه حفاظت پر د ترخو وبو باندې چې دنه په دی غوکه یو پلدا الله چولې دا او دسی مثال لري کده د دول پښانتہ د چمبي پښانتہ شي الله جوړ کړې داس مګر چې د اواز ورشي نو یې څه دې وویل کې ټنګوي کې چې ټنګو کې نظر ته څه خبره لاړ شي دماغ ته الله نه چولې د دول پښانت نه نه چولې نو اوازونه به دنه وخت نه ورپلهلې او کو ورته نن دماغ ته باندې را سی دلاله شاید نن خبره دلاله دا تلای پوجه باندې الله پاک دا سر دماغ خبري دی خبره ته و او دا ترخيوب دا غي پلی د حفاظت د پاره بل حکمت پای کې دا دغه غوګونه سورې سورې دي دماغ ته دا, دا, دا غو رسېدله او دا حشرات دي حشرات دا دی عدد دا, دا چې شروع کینې نوځي کله ساده شپې پروت میګان په غوګونه کینې نو وتللې دا کټمنی چې داوم په دغو غوګونو کې او وځره اوازدارنګه نور مران لرمنان چې دا مغو غوګونه وځره دی غوګونه الله ترخيوب پیدا کړی دي چې حشرات ورشي نه لاول په انسان خبر شي زری الریږي که خبر پې نه شو ورننه وځي چرته ورننه وځي نه د څه ترخيوب ودی غوچې څه پکې مرشي الله ربو عزت دسي سپری ادن نه چوري د الله داسې موه دې کاپوي بکې چوري دي چې داګه د وژن حشرات استمری. حکمت اجازه دا بار دی وغوغه دا د شه دا مونته مله پیدا کړل شو سپیکر شانه دا او په دې کې د د حکمت یو دا چې دې اواز د شرا شي دې له سپیکر سره وخت هیڅ تورانه نه د سپیکر چاته نه وي خبره او دا له د پرکړې کې چې ته حشرات ورزي نو سره به بذر پويږي یو کند نه به بریته کوزيږي دیشره کله الله سبحانه وتعالى دې حکمت ته ورای پاستر کو چې اللهم اما له چول دی نمکنیو بو قسم د نو بدیو رباتات پکې دی رس ته زادة ته ویم ان شاء الله نو داغه او بو حفاظت نکيږي مگر که نمکنیو بو کیږي ولیک دا نمکنیو بنوي د عمل کې جنو به خوسه شوي خوسه کېدله خرابېدل او چې دلایستا دا غي پوجبن الله سبحانه و تعالی حفاظت کړه وګورئ دې هر وګورئ هرشي چې چکړی غنغه هغه خوشاكي خرابې او دسترګي همیشه د پرې چکړی وی لمدی وی او کله نو خرابې الله سبحانه و قدرت, و قدرت چه چه حفاظت دی ورته دا دغه قدرت نمکینی او به کې الله د دې لپاره چولي چهه په ستو بل حکمت دی کې دامن دی چې سترګي کله شي نه ولويږي کنه نو دا کوم او بو د کول یا او را کوي هغه لرا ده د دې لپاره د سترګو زمينه کې د سترګو د حفاظت لپاره دا ډېر ښه مقرر کړی دي لکه څنګه چې د سر نه تشوروکه دا مقصد بیانوي چې د ریسكونو مختلف شینې پیدا کینې یو داګه د انسان دې فټې دي د хтоته ناشه دا هغه نه کتره کوزی هدي خپل بدن کې فکر کوا الله سبحانه وتعالى انسان ته اختوار کړی دې سترو لري پیلې یو په دبا چې دا لإخراج الفذول من البدن دا بدن نه فذوليات او باسې فذول شينه او بس کدا اخترب العالمین نه پیدا کړی نو د انسان په بدن کې بعد دا غندنه جمع کې ده جمع کې ده او په بدن دی به با درد وي درد دا پرګون بین درد وي په سرمن بین درد وي فارزه به درد وي د دې د وجه نو یسمه بند شوي د خلک وایي خلل یې سل پکار دي باځې کله خلل وباسي کنه ډاکټرانو پي خلل وباسي حاله کې خلل بند د چاچ خلک له بندشونو می بیماری دا نه کپي سر کې دا ماشينه بنشي وي هغه مواد بنشي وي نو په دې ځوی د خلک شوی نزلہ بند شي په دې دونه سخت درد دي سې دي تسې نشه شکایت کوي دا نزلہ به دې اخته چرته نه او د بدن مسامات سمات کداخته که الله نه راکې جوړي نو دا فضولات به پتا کې جمع کړي دل او بار بنو نو دې سخت تکلیف وي الله عزوجل یو په دې دا شول دا دمه په دې پدي ستوکه زینہ وجمال دیختو الله زینت او جمال مچواله داول ده پر الله عزوجل دا اختوا په انساننه پیدا کړی او وقایتن عن الحر والبرد د ګرمۍ د یخنې څخه بچاو د پرملته دا کړی دا دیختو کی دا پیډی مختلفه پیډی به کی الله چویلی دی د دې هر اختج په کمزې باندې راخیږي دا غي کمالات ته وره دا اخت پیدا کی غسر کیدا د دي انسان بدن کې دا غده حرارت او ورو ته دا د حرارت رو بت نه پیدا کی بدن دن نګرند او پای کی لونهاله هم دی او قانندای چې کوم شی لوند دی ولاند دی ور بلکنه دا غنه بخار پیدا شي او بوبس شي ولاند ور بلکنه سپیدا کی چیم کله په خړې کنا دا غنه د فاصله غبار راوز دخان تر راوز دا دخان چې همیشه پرته کوشش کوي بره وخیږي نو دا کوشش کوي بهر وځي د بدن نه الله سبحانه و تعالی د دقه بخار نه اختپا کوي اختپا وبې دغه قانون سختی کی کی پا پا دا چې کمز نرمینه په هغه ځکه اختلیر پیدا کوي کمز چې سختینه په هغه ځکه اختوا نه پیدا کوي لا بلکې پیدا کیږي په کینه ته ولی ځکه دا اختل چې دغه بخار په هر روزي نه کم چې نرم بدن په دې کې بهر راوځي نه به بدن یوزي نو دا شرمنه غوسیږي نه سره دا بخار په هر روزي او شرمنه غوسیږي نه مثال دی چې کمز لوندي او نرمي دا غی مثال نادلك یوم یاده په وبوکی او دی وبوکی سر د سره کاره کی ندا وبد چې وښړي او چې بي ته سرکه ته نو بي دا وپويزې په دې طریقه دا ختم الله عزوجي د بدن کې د سره کې جوړې پاسته بدنونه کی سره خطرې بدن یوزې شه او په دې اړه کو باندې الله پاک دا ختم زکه نه راځي چې اکلګ دی ابستی که بيږي او خيږي نو به ودا بي به مات کی نو انسان صحت به شي نل الله صالحه پکلکوزینه کې دیدو جنې ختنره کې دی پ نرم مزینه باندې راځي کوم چې ډیر نرمیل ته ډیر ښتې به د یوhto په داکېدو سبب هغه او یبس حرارته دا طبي خبره دلته شانه دی مې ځم پېکد الله حکمت باندې بپوېش بدن کې چې کله ګرمي وي او یبس وي او چوالې وي او معتدل وي دواړه نه بدن باندې ډیر ځېتې ښتوي دا د ځوان سری بدن د ځوان سری بدن کې حرارت وي ګرمي او یوبس لکشن یو چواله په کې خو ما ته دل او مراد درته په وال نه دي ایوب سپه تین مراد نو د دیوب په بدن من اختبار راخی دي ما شومان چې دي نه په دې کې حرارت ډیر دی یوبسد په کام کار دی په کم کموي دا, دا رنگه د خلاب په خلاف باندې بډاغان چې دي ډیر بډاغان نه پای کې یوبس ډیر دی او پای کې حرارت پا کموي یوبس بدنې وڅي او حرارت په کې کموي د د د وجهه د چطیر بوداشی داغیم اختی او د زنانه بدن کی حرارت هم کم ده یبوسط هم کم ده نیو بدن کم را خیجی او در صلو پا بدن کی حرارت یبوسط لگ ډیر ده او بیپس زوانانی که خیل دیر او معتدل درجه که دیرن زدی دو وجنه دیدی پا بدن من الله عزوجل اختیم دیر را خیجی سرچ زوانانی تا ورسی که دیراش مخت نرازی پا دی پیدا کئی دا دې ختود دی پیداکېدو سبب د چ الله په دې بدن کې دنه حرارت پیدا کړی د حرارت رطوبت یوزي داغنه د دخان پیدا شلوږي هغه لګي بهر توسل غوړي نو داغنه است الله رب العالمین ایست پیدا کی او ما سماه توسره پیدا کی به واړه واړه سوري په دې ټوله سرمنه کیدي دا دې د پارګه دا پوزولې غندشي نظم د بدن نه وزي په خبره په ویږي د نشانهګان دیبانه بیا ځان له شوچکوي تاسو ته الله معلومي دا دا نه د معلومولو لپاره مونږه خبرې کوو دا د عظمت او د حکمت لپاره چې د خپل الله لیواله زموږ لري پرويزي دا, دا, دا غو محبت پرويزي جاموسه سونه آسان کړې دا هغه مخصوصي خبره ده نو دا, دا, دا اخت الله عزوجل په دې طریقه باندې پیدا کړي دي مسامات سره نری نری سوري وي دی د کله چې سرمنيوزه خراب شي دا غي سوري بنشي نه بس التا دا دغه پیدایش وخته اغنی او مسامات نه نه په آواز کې سرمن نشه خراب شي به هر وخت غړې یو ځل به شپنی راو کېږي هر وخت غړول تا غځي د لري دا ولي له هي زکه د بدن نه لاندې نه مساماتونه غړین راوځي غړوال نه راوځي <سؤال> دي سرمه لخپل <سؤال> غړواله ورکوړي کیږي د بدن نه غړواله راوځي دي سرمه لخپل ورکوړي کیږي خپل اسوي کې ورکه الله ورکې کدا غړواله الله د بدن نه مریسته له او دې سرمه نه به اره خپل بدن غړواله اره به تل اسره سر مکو پریم ځان وړاواله کله نه نجن بمنه تیرېدلې کله ک تاسو ما ایکسپیرینس ما پدیه ما ایکسپیرینس د ډېری مودنه زړه د هر وخت وړا ساتم چې لکه څنګه د بشي بس به دردم کیدا زی خرابم خوږيږم دغه مېسته وچې دازې ځکه دې ځکه سرمن خراب بشوي دا هغه وړوان نه راوځي نو چې نه راوځي نو زما وړوالي تاسو ضرورت راځي د لاس د دې تاسو هم تجربه پکړې وی الله مونږ سزا احسان کړي دي چې د دېختو په ذریعہ باندې د بدن یو نوعه په ځډی اټر وباسي او موږ په جنات دي سرمه پیدا من دي اسي شیم نه دي چې بهرې رو به چې وشته گذار کی بيته سرمه به موږ لغړې دي هک متو ګورې کړه الله مونږ له دې سی پروګرامونه کړي زموږ د سرمه پروګرام هم کړي دي موږ ته خبرم نه وفیک انت عالم غټ علم پتا کې راځم د ځان خبر کا الله تعالی سره سونه کې استکه دا دښتوده پیدا کیده به د الله حکمت ته وګوره داښت په سر باندې ډېر راخیږي دا فیدی دی یو زینت پکې ده ډول پکې ده شلو زینت ده خو زینت ده سر پرې خپل دي سر پرې سنت طریقه ده او خਰੇل سرپ جواز درېږي او په باز وخت کې سر خਰੇل هم سنت دي چې حاجی عمره ده دغه زینت ډېر ده ډول پکې پریچ مسلمان او مومن بنده او جمال الله په چې دا حسن په کیسه مریونه کړه انګریزي سربن پر دښتل الله درکړي د انګريزان په طریقه بنګ وره علا طریقته نبی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله طریقه کې ضرورت نه ښکته چې د دېو باندې په ساري الله ډیر راځي او بل اوجاداده چې دا سر نرم دین نرم په دې باندې نرمه وګه پرته پا پاسه نو داګه دوه جن دا استم په کې ډیر راځي نو بل اوجاداده چې د بخارا چې د پورت رواني بڑا نو دا بخارا د فونا د ټل بدن نه راځي بڑا رواني بخارا دماغ تر تدریس بخارا ته دماغ تر تدریس دی اندې یو اندایخه اروه فت غټیږم زرد زر زر بیل لريګه او نور هیڅ ته نظر نه غټیږه دا زرد سر او د عايني هیڅ ته د نظر غټی او دا نور هیڅ ته د نظر نه غټی وځدا چې دې ترته بخارا ته الله ډېر متوجي کړي وي ترڅو چې په سر باندې درد ډېر راځي کله سر یې خوږیار وختې دا غي علاجم طبيبان دسي کي علاج او سر درد به دي ترماي کې درد راځي په دې شعر وایي ناراضي په ریالي متم کې دې ډېر اسباب سمادي دي او غیر مادي خدای غټول او یو علاج دي دی. ډېر علاجونه خدای یو ټول پر پیدا من دي الله سبحانه وتعالى موږ علاجونه پیدا کړی دي دا دغه حکمت دی و غدا دې چې په ګرمو وګو کې چې دونه ګرمي وځي ستا خپل نسېږي سېږي نه یو بالټي او ستل کې ودرېګا او یا کړه کې کی کې نه دا او دا وبخه ګر میګه کدی وبخه باز دواین دی غدی وانه چې خطه کوا دنه چولې صرف ګر میوبه شیخ خیدر نورو بګه چاو جه نورو بګه چاو په واخه په ګوډره کې دی وبوخ مخو او به سملا او د حقی وتاړه پس اذر باندې کله وتاړه په ستاکه سملا نو چې ستره په سي سر در باندې الله کا کړي وي کيور سونه شو درې درې دا کارو کا سر د بالکل دسه الله ختمي که شقيقي نیم سر باندې دردي او کټور سر باندې دردي دسه کوي دی باندې مه خپلم تجربه کړی دا حکمت هم دا دی چې دا بدن نه بخارات بار دی ما او د دې بخارات د وجه سر درم کمر کې پیدا شي نو د دې خوده ګرمول د وجه نه د تلل د وجه نه دا بخارات بي ترا و بخارات کتره ښکلي شي چې کتره ښه شي نو د سر درد دې ست دي څخه ختم شي دې ته پاشویا په استلاد د تیپ کې پاشویا پاشویا پرځې د بدن خپینځل د انزلو په ښهند صورت یې ده دا نه یو خارجي خبره پکې وښلا غرض زده چې اخت الله عزوجل په سر باندې پیدا کړي انسان ډیر و به دې سړي له غره اخت ته د ګری ورکړي زنان نه دې ورکړي کې یو زینت ده یو په دې کې وقار ده یو په دې کې هیبت ده او دا هیبت په سړو سره مناسب دي چې وي که زنان د پاره ګیره وي نو هغه هیبت په ده او زنان دې له پاره نه ده الله عزوجل سلو له ګیره ورکړي زنان نه له بل هغه ځان مکه تاسو او چې د زنانه د سړي خصوصیتین شته او د زنانه دا, دا نشته او دا وګړي پیدا دکې کې د وی خصوصینه پیدا کی د وی اګې د سړي نه د وګړي پیدا کی او دا الله رب العالمین زنا له ندي ورکې د هغه کې زکنه پیدا کی په دې کې ور وقار شته په دې کې زینت شته سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالزوائب ملائکه د ذکر کوي هغه الله پاک دی چې پا سړي کې په ګیرو او ځان نه ده سر په اخته دي د سر خړی د د پترت خراب دا دغه چې خړی ګیره چې خړی د د خراب دی دا که زنانه چې سر خړی دا یې پترت خراب دی ټیک ده د شيکان پترت, پترت خراب شوی دی ځکه وته دا زینت کاری کی نه دی ګیره خړی له کومه نه زینت وی کنه دا چې علاقه تجربه مشته دی باب کې کنسته که الله کیو دا ګیره خیر ده خو بلو تورسي او ګیره نه دی نو دا به صح بدرنګ کاری کی ګیره چې واخره تاسو ردبرسه وګورئ سمه سپې بشنه شکلې وی خو غزان تک استواین نو الله دا ییری سره د زینت لپاره ورکړي د hebat لپاره کوم څه دی بهاره کې سوالل کیږي چېرته زینې خو د خو سره مناسب دی ډیر اوا ډون خو یې سره مناسب دی کنه لکه بازه خبره دایته راستي به دې خبره کدی کې دا ولې نو خو د الله جواب دا کې دا دے الله زنانو له نه دی یو خدای د بدن تقاضا الله دوی پیدا کړي د چې به کم پیداګي بل لا وجه ما مخک بیان کرا بل لا وجه دا ده چې د زنا نه نه استمتعا ښستل کیې پیدا د دې لپاره کې به خول ول دا مخ خول د دې لپاره کې دا هغه مخ باندې ټول باندې ګیره وي نو به دې ستنه به چې په ښستل ستنه چې پیدا کړی د دې لپاره چې سره دې پیدا واخلي دا پیدا چې دا مخې سپاوي د دې نه په جنت کې به د خزو او د سړو د یوبالنا پرم زاخستلی نشولو بمنده الله ګری نو ور کوي جردن مردن مکه حلین نبره ځان گیری ګری به نه اجرت بربند مکنواله او مکه حل سترګي بدانیو توروی او جرد به د دیختونه به پاک وی ول دی د پاج بیانن ته پر او دیو داګنه پر په دد والی ابل بدینه کی ګری پیدا کړی د سړی پر د امتحان چې فرق بینه رځل و النساء رش د سړونو دغه فرق په دې کې الله تعالی نور حکمتونه مم معلومه یو حکیم دی دا دا او عالم دی هغه پوېږي چې داګیر الله سبحانه و تعالی په دا کړي شې نو ولي دې کې ډېر حکمتونه دي باسه تاسو واوله نو سړونو الله ګيري ورکوې ځنانه له نو ورکوې به الله سبحانه و تعالی د وګره دي اختو کې بعض دي چې اختري چې په زیو ولاړل نه او بعض اخت چې دا نه ووه به لکه د ورځې د چې کوم دي دا په زیل لا دیرمنې دی په دی دا کړی یو کمېمنې د دې سبب او حکمت د الله ظاهري سبب دا, دا کی دی الله عزوجل په اډو کې پیدا کړی دي چې هغه غزوفرې فلک اډو کې دکلک او په اډو کې باندې او دایښت ډیر دی کدا دایښت چرته ډیر و اوبه وندهسته چې لري کور بیا ومچا ته کتل د څه در نه خپله وندهسته لري کوله به وم کتل او ور وخت سترګې به سترګې یو باریک اندام یې بخوګی دل سترګې چې ستنه نه وته خرابې ګنده واره الله عزوجل راټیکړې انې دي او ډيري وړې کړې نه دي چې بالکل خارې نه د سینې نه دا وري چې دا زینت او ډول دا د ډول لپاره پیدا کړی دی ښکته چې یو ډول یو کېده او بل په دې حفاظت العين د سترګې دو کیسمه په هغه د ورځې کې او ته وګوره د الله حکمت ته تاسو په ورځو باندې که راڅېږئ کې دو په یو په د دا داد چې دا ورځي الله پاک پیدا کړي دا لاندې صدا اخته پیدا کړي د اهداب اخته چوتای دا د سترګ په سرو کې ولاړلی د دې پیدا کړي دا نظر خو لګي ولی ځکه دلته تور شي وي او فاس لاندې مي تور شي نه د تور ځکه دا نظر به خلګي کدا داښت لاندې پیدا کړي او د چې واللاړ دا نو نظر به خ لکې نظر سم شی به ن را خپې کې دی دا د د توالی دوایجن نه نظر خ لکیږ یو ش دید پقی بې صحیح لکیږی د د الله دا تواې زهوررکی د نظر د لږې دو دا پ داوررک ل پهی بې تا سوچو ک ب پ پوهغی الله عجل لکه داثر تن پیدا کړل یا تک سپین وی بیا به نظر سم کار نه کووای او به نظر نه لګېله داخوا د داې لکه چې رستر به دې که نه او شي ته وور د دربیین واچ د دربین د چول شانته ش ده او بل په دی د بړو د دغه ښو کې د د په و کې زیینت پ ده نه بل حفاظ داې چې د بر ش راول را نو لاولی د انسان لاس حفاظت کې لاس ه چې چې ې لالاړ شي ک نه لاس ووره الله د لاسټک ما د په د ک چاوله. زر شیدارندګي که ستاسو فکر دیو کنه لاس ورکایي خوب کیم دا لاس ورکایي وره لاس کله داسې کمالاته چولې په خوب کیم دا کار کوي او هیڅ باندې هم کایو که فکر دې او یو زیکو کنه دې او که په خوري داسکار کوي الله سبحانه تعالی کار دی او لیوانی باید څه هغه تاسو ګوتي ورر دې سترګو که دا فکر دیو کنه دې لاس کې الله عزوجا د ټمټ کې ماده چولې چې تبه حفاظت د بدن ټول به کې لا ځان مرګ لور ځان ماتول لور كي. و سر سترګ غګونه دا خه بدلله نووررکئ چې تونته خه ک چاته زو د لاس د ون د لاس تووا چې ما ک خیر د خو دستګمه خرهوه او د سر مه لاسمون دوونه پاس کوې الله جل د داسفاازت نو لا لاس چې لاس نه شره ختاش د دووریې تهول لې د وری دی کوور نسترګ ستونه لي که د دینه را خلش د ب بنیول کې د بوله دی کوور ه د نستر ک نه محپظشي او که غ هم را خللاشستر کې د چورونهو به کې تروي اګه تلو یو به ستغاده ورو دي او ختمې کیږي اگر لکه ساتفس هغه شی ولیکیږي ستغاتمیږي استرجه دونه هیپ از الله کړه د وجه دار چې دا درس حق باریک اندان ده باریکا د ورزې په درې پیدا به تاسو په شی کار یو د نظر د پاره ده بل د جمال د پاره ده بل د حفاظت العين د پاره او اروغ ته ټیکه نه کدا غټې دل مخینچین راخستل دا به سوالات بدې تناش بیر وخبران دی اخستل مونږ نه کوم ته او راپاسې دا لاندې دا په باندې دا کمسترګي دا سترګو باندې کوم دا باندې دي اهدافی هغه تاسو ته اړه کوي اشپارم او ته اهداب متوال د دې حکمت تو ګورې دا هم د نظر د حفاظت د پاره دیو د سترګو د حفاظت د دی او د زینت دپار پاره دی درې په دې دي کوم دي به د الله قدرت تو ګورې دا د ورځ هیڅ کله دا کړی د سې بوتللې دي د ښک وخېت طرف او چر چرته بوتللې دي د سې موږ نه غنډي و دروړې نه یا د د سې او دانه دي راځونه شي دشي سلی دي تاسو د وګوره ګندې خپل بڼه یا بل څه د وګوره کشرته خپل د صنعتکار کی ندی خپل الله او دا د بڼو دښت چکم دي د لار وړت چې د استرګ بري سرون مې راخې جوړی دي کنه نو دا ولې دشي بوتری به بيته دشي برخه جوړی ولي دا مکه تړي دي کنه دشي بوتری به بلکښانه برخه جوړی ولي دا د بڼو اختشر ته ځو نه وې استرګ گدان پراتو دا د بڼو د شراکت شيوې مسترګه کې بار وخت ته نو الله عزوجل د شي نه قدرت ورولي د بیلګې پرته بوترې د د پارکت سترګه ته محفوظي او د سترګې حفاظت او زینت هم پکې دی ډول هم پکې دی او الله غټین په ځېبنې ولاړلی په یو ځېبن یو حال من کله دا باندې وڅ نکړل کم هم نکړ په ځېبن الله عزوجل سره ځاګنه یو بدن دی او رزق یو شنه ور او هردا چې د سریخته دزیرینا به څېر غټه کیدتا خرګونو غټه او دا رنګ د بریتو د ګریښت غټه او حال لا دایښت سره دا غنه چې د سرته خنې نویې داس یو سلور غوي د مزل بوي کنه د شه د تنجینا هر روز پرسر مځلل سلور غوته مقدار ده هغه غټه کیدانه وټي ایوشانی مدد لاندې نویوشانی د غبل لیدا لاندې انګټه ایوشانی لګیدل لیدا بخارا ته ایوشانی ورکې داتوک ای کار کوم ذات کوي حکیم ده حکیم ده. ده. ده. او خبير ذات کي اغه ذات چې به موږ ميرابانه دي اغه ذات چې حکيم دي اغه ذات چې عالم دي خبردار دي او رحيم دي په بندگان او اغه ده کارونه کړيدي بيد باجي څو پر لري کول شارع متامر کړی دي چې دا لری کېده ګټه خرګونې څو او د سیري نفظه کې پګډول نشته داول پکې نه شته الله پیدا کړيدي د لپاره چې غنده مواتانه به لري کاوه او کداغه څو باقي پات دي تاکه سره اوصح بده کړه جمع کی گندونه او الله څخه ښه ده ان الله یحب التوابین او یحب المتطهرین پاک بندگانې خوښ دي مونږ ته ځکه ته هرګونې ته لري چې صلوات رزګ به خاوه خله کوي او کار جمعې پر ازم لري کنه غوړه ده دین ته نو دا, دا, دا خبره غلطه راځي کانو چې هغه وای مونږ دایسته ځګن لري کو چې بابانته مونږ دي چې دایښت الله راځي ولې دي او جدات لري چې خدا په تو نقصان د صبر راخې جوول چې تل لري کې و مونږ ته دا ویل دي صدا چې आम्ही شړې تویې گناه باندې الله راوخې جوول الله پیدا کړه نو به لري کوم مونږ وایي مونږ الله راخې جوول دي د الله مونږ ته ویل لري الله وله مونږ تامر کړي زګه پوي د دې څو پر لري بدن سپک یو پیدا بګه داد دا نه د نامې ته چدل لري کې نه به سپک شي سره او ځان کدیوبل نه پیدا دي په سانای باندې به پېداښتېش یو وړاند دادوږي او بل دا لري چې خپل بدن هغه به دی بریش او دې لري کورس الله عزوجل د انسان یو بل پیدا مور کې دی څول لري کورسره د سریه د ځانه شهوت کی ډیرواله پیدا کی کدیختان دې به بری کی سره کنه بهر شهوت د سره کمی به استمتاع الرجل بالمرأسم نه حلې دي د دې د ونه روایت کې آخري د ابتداي سندن ماته کې مقام ښار کې حاڅه دمانه له هسته تبيله هسته کړي یو کسته وې داوی له شي شکایت کړي چې ورځما شهوت درده نو نبی رسول الله تعالی دا فرمایلی چې وفر شعر جسدک د بدن د وخته د غټ کا یعنی زردري مخره او زردري مالا اروطي با... شې با دا نو پایښه دی لري خاص کر پاکي باندې نه پاکي په چاڼ باندې خري نو دغه صفایشه دی لري د بازي صوفیاء طریقه و د دا بازي بزرگانونو په عالم صوفی له زبزنې کهنه خپل طریقه دا و چې هغه به وای دا د زيرنا پښتپ نه کوی چې تللس زکه چې بنوب درويستند د سخه دا د زی شهادت دې سره کړم اپا چاړي چوخره نه دې شهواد ډيريږي نه دي کې اوراس دا هم ده او د شهادت بالکل ختمه ول هغه مناسب نه دي کې چې ختمي کیږي سره زکه چې د الله رب انسان له شی ور کړی ده د نس مين انساني د بقا لپاره چې دا انسان سره کزدا پیدا واغلی په دنیا کې جنته شي لکه مخه تاسو دا قدمه غوي له نو دا وی څوبانه مونږ ته حکم شوی دی او باج څوب باركي ويلې شوې دي دا پریزه غیر لګوي ته موارد لای دی د ورزې احتاخصل د مکه وي د حرام دی نبی رسول الله ص فرمای چې لعن الله ان میسات والمسل مسات اغه زنه باین لعنت دی چې د ورزې احتاخلی په نوش باندې یاد بل نه اخلی اخپل امرک دا حرام دی دا بنالي د دې خطه اخستو یا یا واز نش دا سب احتوبانه مشریدون اجازه راکړه سره دا که څنګه وی خره و د حکمت <متحدث> دی غواره کدا دا راتوی سر په پری بالکل به نه خره و دا سر بدون بودی د شه هغه زیته برسه نه مملا ته سر به څنګه د سر خاخه هم ډیر کوي ارسو جهه حفاظت نشي کوله الله مونته پاغیان ورکړی چې داخه خره خروت اش او دا بعضی څو په بارکی اجازه عمرا کړه کله لري کوي لري کمه لري کوم نه الله حکمتونه دی په دې د سره اخیږي لیکن دم حال باندې پدې شنه باندې ستر اخی دغه دومره نغټي یو بدن دغه باز اخته الله غټي یو باز نه غټي دا د اغه ذات حکمتونه دي چې کم د انسان پیدا کړي د وفین پس کوما دیښتون لاندې دی بیت دماغ دی او د دماغ نه به دانې دی او په ځدا د دې بازه حکمتونه په ان شاء تعالی مون بیان کو د الله په فضل او توفیق سره صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی او صحابه